Nú menna ríkinn í útlegð, hinn réttláttu dundanir. Norður ættbóginn, Erfingjar Ísildurs. Arnor þar er að segja, Elendill, Krossmark, ÖÖ, 3441, Ísildur, Krossmark, Þóttn Ö, tveir. Valendill 249 Eldakur 339 Arantar 435 Tarsíll 515 Tarundur 602 Valundur crossmark 652 Elendur 777 Jörundur 861 Fordan Danir Artið dæinn, eða þar að segja, amlóði í Fornistu, elsti sonur Jörundar, 946, Beli, 1029, Mallor, 1110, Selifarn, 1191, Selibrindor, 1272, Malvegil, 1349, Argleifur, Eitt, krossmark, 356 Arflegur Eitt, krossmark, 1409 Arafóri, 1589 Arglefur 2, 1670 Arveigill, 1743 Arflegur, 2, 1813 Arafalur, 1891 Arafandur, 1964 Arveður hinn konungur krossmark 1975 lok norðurríkisins ríkisleysir konungar fjallarekkar eða það að fara segja Arnarður eldri sonur Arveðar 2106 Arkell 2177 Aranúri 2247 Aravír 2319 Arakorn 1 Krosmark, 2327 j 2455 Arahöður 1 2523 Aragestur 2588, Aravari 2654 Arahöður og fögur, Ara 2 2 2009 8 fögur, 1 Kromark 2848, Ara Góunir, 200912, Aradó Krosmark 293, 2, Krosmark 2933, Aragórn 2, FÖú Suðurætbín, Erfingjar Anaríjóns Gondorkonungar eða þar að segja Elendill, Ísildur og Anaríjón krossmark ÖÖ 3440 Melendill, sonur Anaríjóns þótt Ö 158 Semandi 238 Jarendill 324 Anaríll 401 Óstóherr 492, Rómendasíll, Tarostar, Austurskelvir, Krossmark 541, Túrambi 667, Atanadar 1 748, Sirjón Díll 830, þá komið fjóri svo kallaðir sækonungar, Tarannon, Falastur 913, Hann var fyrst í barðleysi konungurinn og tók við ríki af honum sonur Tarkaríans bróðrans sem var Jörnill, 1, 936, Kirjendill, 1, 1015 og Hvarmyndasýll, 1, Kirjir, 1149. Hér náði Gondor hátindi frægðar og valda. Atanadar 2, Alkarín, dýrlegi, 1226, 1226, Narmasíll 1 1294 hann var annar barnlausi konungurinn og tók við af honum Ingri bróðrans Kalmarsíll 1304 Mínalkar ríkisstjóri 1240 til 1304 Kríndur sem Rómendasíll 2 1304 en dó 1366 Valakrur 1432 Með honum hófust vandræði Gondors ættarstríðið byrjaði Eldakri sinni Valakurs, áður nefndur vinnþari, af stóli 1433. Kastamýr valdaræningi Krossmark 1447. Eldakur kemur aftur til valda, deir 1490. Aldamýr annarsónur Eldakurs, Krossmark 1540. Kvarfmenda síli 2, Vinjaron 1621. Minnarðýll, krossmark 1634, telemnar, krossmark 1636. Telemnar og öll afkvæmi hans dóu í stóru pláunni. Við tók svo núr minastans, bróður hans og hétt Tarundur 1798. Telumetri, umbraskelvir, 1850, narmarsýll, annar, krossmark, 1856, kalimetri, 1936, undherji krossmark 1944 og fjall hann og tveir sinir hans í orustu eftir áspil var krúna 1945 fenginn hinum um sigursæla hershverðinga Jördli sem var afkomandi túlimetra umbraskelfi Jörnil 2 2043 Jörnir krossmark 2050 og þar með lauk ætt konungana þar til hún var endurreist af eilesar telkontar Álfsteini stíg árið 3090. Í millitíðinni var ríkinu stjórnað af ráðsmönnum. Ráðsmenn Gondors eða þar að segja af ætt Húrins. Pelendur 1998. Hann ríkti í eitt ár eftir fall unnterja og réði Gondorum til að hafna ríkistilkalli arviðar af norðrættinni. Varendill veiðimaður 2029 Marðill vorun við hinn staðfasti, var fyrstur hinn að ríkjandi ráðsmanna, eftir menn hans hættu að kalla sig Hálfa heitum. Ríkjandi ráðsmenn, eða það er að segja Marðill 2018, Eratan 2116, Heríjón 2148, Beligorn 2204, Húrin 1, 2244, Túrin 1, 2278, Hador 2395, Faramir 2412, Dior 2435, Din Thór 1, 2477, Boromir 2489, Kirion 2567. En á hans dögum settust jóherrafnir að á Calenardon völlum. Hallur, 2605 Húrin, 2 2628 Belathór, 1 2655 Óróður, 2685 Eigtheljón, 1 2698 Eigalmóður 2743 Beren 2763 Eregón, 2811 Belathór 2 2872 Thorondir 2882 Túrin 2 2914 Turgon 2953 Eäthelion 2 2984 Dinthór 2 3019 Hann var síðastur hinn ríkændi ráðsmanna en við tók annar sonur hans Faramír höfðingi af Arnennmúla ráðsmaður Elísas konungs FÖ 82